A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala atammal aqmaliina ala sayyidil mursaleen sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Hakiqa mas'ala riba Allah tutukushonaya na tuifadhin katika riba ni ambayo kwa waislamu wengi sana katika kuna aya nyingi katika Qur'ani na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo kama zinathibitisha uhatari ya riba. Tukiona katika aya ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala anasema Alladhina yaakuluna ar-riba la yaqoomuna illa kama yaqoomu alladhi yatakhabatuhu ash-shaytanu min al-mas. Dalika bi annahum qalu inma al-bay'u mithlu ar ومن جاء او موعوده من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويغلب الصدقات والله لا يحب كل كفار عظيم الله سبحانه وتعالى نسمعك بتقي هذه ايه اذا ايه كوا la يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المصر حوامكي illa ni kama wale ambao kama mpikwa miereka vile mtu ambao kwamba ameshikwa na masi ya kijini tunapooona jini unasikia kupagawa na jini ndio hali ya huyu mtu utakavyokuwa mfasiri na wengine wamesema hii itakuwa siku ya kiyama mwanadamu anapotoka kwenye kaburi yake atatoka katika hali ya kutisha ni kama yule aliyopagawa na jini wengineanasema hiyo hali inampata pia katika dunia Yunona munyariba ye anakimbia huku na huku hana raha. Ye bora ni kuingiza kila kitu kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye tumbo lake. Hajii angalie halali wala Hatulii, yani hana raha ya moyoni ila kujaribu kwa kukimbia huko na huko. Wengine wakafasiri dunia na wengi wakafasiri ni itakuwa siku ambao anaamka kwenye kaburini ni kama wale ambao kwamba wamepata masi ya kijini. Allah akasema Nihayo yote yanakuwa dalika bi annahum qalu walisama hiyo neno kuwa hakika biashara ni kama nini kama riba inna mal bay'a mithlu riba biashara na biashara ni kweli ni tofauti ni profit mtu anafanya biashara na riba hila tafauti lakini Mwenyezi Mungu akapinga akasema wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba Allah Subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara na kahramisha riba tena kazidi kusema humanja hu maw'idhatun min rabbih nahiyyata kawapata mawaidha baada kusoma hiwa aya akafahamu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamkujia akajua kuwa biashara ni halali na riba ni haram fantaha kabisa fadahu ma salafa yale ambayo kwamba riba aliyofanya aliyotoka alimtagudia hay Allah subhanahu wa ta'ala tamsamea wa ila Allah in amri Allah subhanahu wa ta'ala manake Allah subhanahu wa ta'ala lakini yule atakayerudi maana ada faulaika ashabu nnar hum fiha allah kapiga akatoa hadith wala mba kwamba watakapojua aya zimekuja zimeharamisha riba na msoma kuwa na karudia katika, katika muamala na biashara ki riba basi ajue adhabu yao ni katika moto wa jahannam ambaye watakaa kule milele allah subhanahu wa ta'ala tukisha na wa moto wa jahannam allah akazidi kubainisha kuwa sababu wengi hapa anapofanya ribu anafikiria ni biashara na kuna faida na nini allah kasema yamhaku Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimtambua kwamba anafanya riba anapofanya biashara ya riba Allah subhanahu wa ta'ala alamtoa nini anatoi baraka katika biashara yake yamhaku Allahu riba nataa baraka katika biashara ya riba wa yurbi sadaqat na hilo ndio kwamba anatoa sadaka Allah subhanahu wa ta'ala muongeza kwa ile anayefanya riba hata pesa kionawao hiyo unasema hata kifanya nini musho atakujakuta hana chochote yani mali yake itakuwa na baraka i maisha kabisa ama hiyo anaziona nyingi lakini haina baraka lakini yule anayetoa sadaka Allah Subhanahu wa taala atampatia atampatia hiyo nini hiyo fadhila wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah Subhanahu wa taala hapendi wale wenye kukufuru yen yani kaffara siha al mwenye kukufuru baada kujua jambo na yeye mwenye anazidi kukufuru na kufanya mambo ya madambi Tukiona hizo aya hiyo aya inabainisha hatari wa ya wa riba. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika upakua aya nyingine tena kazidi kusema ya ayu alladhina amanu ttakullaha wadaru ma bqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Allah anaambia wanadamu ana sisi wale walioamini kila aliosifika na sifa ya imani ya ayu alladhina amanu ttakullahu mukope ni Allah subhana wa Ta'ala. Na kugopa Allah Subhanahu wa Ta'ala timika mpaka wenini, wadaru ma bqiya min ar mu'minin muachana na mambo ya riba mkikua mta kwa ukweli yenyewe nini mmesifika na sifa mtataka kusifika kwa nasifa ya imani basi muachane na nini na riba fa in lam taf'alu namusfanya hivyo fad'an biharbin min Allah basi juieni tayari musha toa idhni ya kuwa mtapigana vita na Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuli Nabila shaka hakuna mtu ambaye kwa kweli anaweza kusema tayari kupigana na vita ya Allah mumbo wa na sababu na ardhi kwa sababu unaporudi kwa riba na hali yako ushajua riba haifai basi jua hapo tayari unapiga vita nini unapiga vita na Allah Subhanahu ta'ala Allah ta'ala yuko tayari nini yuko tayari kuku, kuku kui, yuko tayari kwamba anafanya jambo kama hiyo kwa hivyo hizi aya tukiziona zinatubainishia kwa hatari ya nini hatari ya riba kwa hivyo mtu Allah Subhanahu wa ta'ala ukitaka kuwa basi fa in lam taf'alu basi mshapiga vita tayari na Allah wa wa in basi la la mfanye biashara kihalali لكن riba mwachane nayo Allah Subhanahu wa ta'ala nazidi kusema katika aya ya ayuhal ladina amanu la taakulur riba adhaafa mudaafa muskula riba yani kuapupa wattaqullaha la'allakum tuflihun namogopena Allah Subhanahu wa ta'ala ili muweze kufaulu na hiyo aya sio kubainisha kuwa inajuzu mtu kiasi na nyingi na vile Yule wanaoviona wamebainisha kuwa hiyo aya inabainisha kuwa nini? Aina ya riba ambayo kwamba watu walikuwa wakifanya. Mtu anakuja na kukopesha pesa, anasema usipokopesha ana, anaongeza, usipokopesha anaongeza, ukikopesha anaongeza. Kwa hivyo inakuwa kula kwa hali ya ya, ya hali ya juu zaidi. Inakuwa kwamba kwa Allah subhana ta'ala Meharami. kwa harami ni kuonesha aina ya riba wala sio kuonesha riba kidogo yani wanavyosema katika usuli isiwe kuwa ni katika ile mtu la kwamba yamekuja katika aya kuharamisha riba alafu inakuja kusema riba ni nyingi la ni pia aina ya riba miongoni mwa ya riba ni hizo zote izu riba nyingi wala ndogo ni haramu. na tumesema kuna ahadi nyingi sana kuna hadithi nyingi sana ambayo kwamba zimeharamisha riba kuna hadithi ana hadithi zimegonini na hadithi sahihi kama hadithi ya Jabir radiyallahu anhu anasema amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ana rasulullah la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir anasema la rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilu ar-riba wa mu'kilahu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemlaani bila shaka mtu akilaaniwa anatoka katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuli mwenye riba na yule ambaye kwamba atakuwa mwakilishi katika riba na yule ambaye kwamba atakuwa anaandika riba hey, atibahu, wa katibu washahidi na wala wanaushuhudia riba yani yeyote kwamba atakuwa katika moja au mbili yeye katika mkataba ameingia katika riba wote anaingia katika laana ya mtume muhammed sawalla na watotoka katika m ya allah subhanahu wa taala na akazidi kusema waqalahum sawaun wote wako sawa لكن حديث يا ابو هريره رضي من عند انه انا يpokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith sahih anasema qala rasulullah sallallahu alaihi الله ijtanibu as-sab'al mubiqat qala ya rasulullah ma hunna qala ash-shirk billahi was-sihr wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi anasema yeye kushejiapishane na vitu aina saba ambazo kwamba zitawaangamiza na zitakuwa sababu ya watu kuingia motoni kwa sababu yayo Wa wakauliza kitu vitu gani ya Rasulullah wama hunna? Kana ashirku billah yakasema kumshirikisha Allah subhanahu -ta Subh -ta wa ta'ala. Kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa sababu kuingiza watu motoni. Wasihr na kuingiliana na mambo ya uchawi ni ya kuingiza mtu motoni. Waqatlun nafsi allati harama Allah illa bil haqq, na nafsi ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amearabisha kuumwa isipokuwa kwa jambo la haki ambayo kwamba inajulikana katika kisheria. Wa'akilur riba, ambayo ushuhudia wetu hapo na kukula riba. Wakul mali al-yatim, na kukula mali ya mayatima. Watawali tawalli zahfi na akikuwa katika siku za vita za Kiislamu za kisheria ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala na vita alafu imekuwa ni dharura uwe alafu mtu akatoroka wakati pia ni sababu ya kumingiza motoni wa na kusingizia wanawake ambao kwamba wamehifadhika na zina kuwa wamezini kwa hiyo ushahidi hapo wa riba na mwenye kukula riba sababu makubwa ambayo kwamba mtu inaweza kumingiza mtu katika motoni kuna hadithi moja mtume Muhammad sallallahu alaihi sahaba mwaja, Samra Jubin Jundobe anapokea hadithi sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi Mtume Muhammad sallallahu alaihi anasema aliona katika usiku ay e, raaitu al-laila usiku wanaume wawili walio na hawa wanaume wawili wakamchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika ardhi ardhi tukufu wakaenda wakaenda mpaka wakafika katika mto mto wa damu hu mtu kuna damu ndani yake na kuna mtu ambaye kwamba kwama amesimama hapo na katika tao um, um, um, wa um, ta mtu mtu mtu kutoka anapigwa na mao anarudi huko akitaka kutoka anapigwa na mao anarudi huko basi mtume wa sallallahu wa wasallam akauliza hawa watu ni nani huyu wakasema alladhi ra'aitahu fi an-nahr aakilu riba huyu ambaye kwamba mmeona katika huyo um, mtu anapata aina hadhabu, ni mtu ambaye kwamba mwenye kukula riba Nakuna hadithi ambayo kwamba mtume Muhammad hadithi ambayo kwamba anapokolewa na Abdullah bin ja, Abdullah bin radiya, ya radhiya Allahu anasemwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-riba wa baban riba ina milango ain milango sabini e thala, sabba, sabini riba ina milango 73 e, ar-riba wa baban riba ina milango tatu aysarha ila mlango chini kabisa Yaina aina sample ya riba ambayo kwamba iko chini kabisa mithlu ayyankihar rajul ummuhu yani ile ambayo itakuwa na madhabia chini kabisa mfano wake ni kama mtu ambaye kwamba anaweza kumooa mama yake na bila shaka jambo la mtu kumooa mama yake kuna mtu yote anakubali hata si ku muislamu kwa ni kuoneshe ni hatari ya riba iko vipi wa inna arbar riba yurdhur rajulul muslim na miongoni mile ambayo kwamba iko nyingi zaidi iko ni ile ku, kuingia nini kuvuja heshima ya mtu Muhammad katika hadithi nyingine anasema kuwa itakuja kufika zama hadithi ambayo imepokolewa na itakuja kufika zama ala nasi la ala la maru amina amina itafika zama kwa watu waatajali Kenya anachukua halali ama ya haramu kwa kuna hadithi nyingi ambayo kwamba zinabainisha kuwa nini الربا ني حرام نال ربا كنا سامبولي كنا ربا ambayo kama inajukara riba al fadl kuna hadithi ambayo kama ilikuja ikataja aina sample sita riba kama kufanya biashara mtume kusallasa sema al dhahabu bid dhahabu wanapouza dhahabu mislimu bi mislimu hizo bidhaa kwa bidhaa iwe mfano iwe m... kama ni gramu moja kwa gramu moja akona kusema gramu moja ya Kenya na kwa gramu mbili ya Tanzania gramu moja kwa gramu moja au kilo moja kwa kilo 1 famanizada famanzada akasema gramu moja kwa gramu mbili au istazada au akasema atakuwa umeongea kwa kariba fabi'u akasema idha bi'u mithlan bi mithl muzeni katika mfano kwa mfano yani huyo mithil kwa mithil kilo kwa kilo jadam yadi iwe mkono kwa mkono hii hadithi na waulama wali bainisha hii hadithi na kila ila ba kwamba itakuwa katika hukumu hiyo ikaingia kama pesa mfano atakayekuuzea pesa atakayekasema mimi na shilingi moja shilingi moja ya Kenya unipia 120 ya Kenya hii tayari ni riba Ikikuwa mkono kwa mkono hiyo ni riba inajikana riba tul na ikikuwa baadaye inajikana riba nasia ambayo riba kuchelewa. na riba nyingi sana ambayo kwa mwingine katika ya riba duyun ambayo kwa mwingine katika deni. Muta na ku, anachukua deni anachukua deni anachukua deni ya shilingi miya moja, wana miya moja na kumi. akichukua moja, katha, vile kwa mabanki hiyo ni katika riba ambayo riba, riba nasia lakini kwa mtu ambayo kwamba anaenda ana, mfano una pesa za Kenya tunajulikana kama mfano na ya Kenya ukaenda Tanzania unataka kuzikabadilishiwa pesa za Tanzania utapenda 2022 itakuwa na riba la jinsi sababu na hapo jinsi ikikuwa jinsi imekuwa mfano pesa za Kenya Ukienda kununua kwa pesa za Tanzania, 1000 ya Kenya na Tanzania na pesa za Tanzania tofauti. Kwa hivyo inaruhusiwa kwa pesa za zaidi ni saa. Kama kwa sasa mfano na 1000 ya Kenya unapewa elf, elf, elf, za Tanzania. Muuzi inarusiwa. lakini bisharti mtume anasema yad, mkono kwa mkono. Mmoja kisema njoo nipe 1000 hiyo baadaye haikubaliyo. katika sampuli zariba. Kwa hivyo ya riba masala, katika vile katika ya riba kuna dalili nyingi sana kwamba zinaharamisha riba na mtum, riba ni katika miongoni mwa madhambi makubwa katika Uislamu Allah Subhanahu wa ato na Waislamu wengi sana umeingia naye lakini je kwali katika hili, mtu ambaye kwamba anaamiliana alikuwa kiaamiliana na riba katika masuala ya deni akafa tutalipa riba Tumeona huko hadithi ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi Allah mwenye kukula riba, mwenye kukua shahidi, mwenye kuandika na mwenye kuwakilisha ni riba. Kwa hivyo riba kwa njia yoyote ni haramu. Njia yote ni haramu. Kama kuna njia kuepukana ni haramu ila njia kwa riba yeni, na Allah ake. na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hata mukumu. illa katokea kuna jambo muhimu sana ambayo mbaba bin maslahah Ikatokea mambo labda kama kuna kitu ambaye kwamba ni dharuri itapotea na anasema msipu pesa zangu kitu nitakichukua labda kitu kitafahamani kikubwa sana ita, itakuwa kwa kwa la kwa kwamba watakae hapo kwa sababu ya masala lakini kwa njia yoyote na bila uwalama hakuna njia yoyote penyo katika riba ambaye ni masala biashara ya riba yeni ya wake na Mwenyezi kwa hivyo katika ya ya riba. Kwanza itakuwa tunasaidia tunasaidia katika wogo. Ikikua e ikikua e kumkataba alikuwa na deni, mbele ya Allah wa ta'ala deni. deni, deni usipolipa deni duniani, ya Allah wa ta'ala utakuwa nani? Utakuwa na haki ya kulipa hiyo deni. Na wamefanya biashara ya Wamefanya Mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala utakuja utakuja kusema mina mdayi riba. La, shaka sababu uyo tayari ameenda katika kinyume kwa hivyo hatuna hatuna maswulia ya riba mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala ambayo tutasema tutamsaidia kwa sababu tutakuwa tunasaidia katika jambo ambalo kama ni haramu wallahu aalam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa